то це, певно, компенсує його невдачу в переговорах. А Мері замислилася. Серед дарчих паперів був і особистий дарунок Франциска. Він повертав їй діамант – неаполітанське дзеркало. Наступного дня вони обвінчалися в невеличкій каплиці в присутності лише десяти осіб. А одразу після Великодня виїхали в Кале. Тут їм довелося затриматися, бо Генріх уже знав про їхній шлюб і був донестями розгніваний. Та ось вони нарешті отримали листа від Вулсі. Він прийняв умови угоди Брендона, і обіцяв їм своє заступництво. Щоправда, Вулсі висував свої умови, за яких він зможе умилостивити Генріха. Подружній парі сафолків пропонувалося виплатити скарбниці посаг хмель. Не одразу, а по дві тисячі фунтів на рік. З огляду на щедрі дарунки Франциска, вони прийняли ці умови. Зрештою, мері з Чарльзом одержали дозвіл на в'їзд. Однак спочатку їм було заборонено з'являтися до двору. Але Вулсі діяв уміло. До того ж за молодят заступилася королева Катерина. Вона сама була вагітна, і в Генріха знову з'явилася надія одержати престолу наступника. Тож він згодився. Першою він викликав сестру. Спочатку Хел поводився з нею суворо, вона ж лестилася до нього, захоплювалася ним, водночас не забула нагадати. І про його обіцянку Мері, ставши хитрою і завбачливою, за цей час розповіла, що якби не вийшла за Чарльза, то її змусили покласти куди гірший для Англії шлюб, віддавши за одного з підданих або союзників Франциска. Про останнє сватання до неї самого Франциска I принцеса змовчала. Вона не хотіла, щоб Генріх знав, від якої можливості вона відмовилася заради кохання. Зрештою, Генріх вибачив її, дозволивши з'явитися до нього і Брендону. І хоча багато хто вимагав для зухвалого сафолка покарання Генріх прийняв його навіть милостивіше, ніж сестру. «Це так схоже на тебе, Чарльзе? Ти завжди вірив, що тобі посміхнеться нечувана удача». Король обійняв його, зовсім не зважаючи на те, як розгнівалися Бекінгем. І Норфолк. 13 травня відбулося повторне весілля герцога Сафолка і мері Тюдор у палаці Гринвіч у присутності короля і королеви Англії, а також усього двору. Проте Генріх усе-таки зажадав, що після весільних урочистостей молоді виїхали в Сафолкшир. Вигнання опальної пари виправдовувалося тим, що Брендону слід упорядкувати численні замки, які король подарував своїй сестрі і зятю. Тепер Мері почувалася по-справжньому щасливою. Вона була вільна, весела, вродлива, кохана. Вони з Бренданом опікувалися своїми володіннями, приймали гостей, влаштовували свята. Одним з таких свят стало весілля в Іпсвичі одружувалися улюблена придворна дама герцогині Джейн Попінкорд і молодий Боб Пейкок. Тепер у мирі в Східній Англії був свій двір, де вона жила і правила на власний розсуд. І хоча вона іменувалася герцогинею Сафолкською, на офіційних прийомах її, як і раніше, називали французькою королевою. На відміну від свого чоловіка, при дворі Генріха VIII вона з'являлася вкрай рідко. Брендон же так і залишився царедворцем, який не уявляв свого життя без політики. Період його заслання був щасливим, хоча часом він і нудьгував. Те, що їх остаточно вибачили, сафволки зрозуміли, коли отримали запрошення на Христини з нагоди народження в Генріха і Катерини доньки. Немовля назвали Марією на честь любої сестри короля а його друг герцог Сафолк стояв біля купелі принцеси. Хрещеним батьком маленької принцеси став Вулсі, висвячений папою в сан кардинала. Тепер йому залишалося мріяти вже тільки про папський престол. У шлюбі з Брендоном Мері народила Чотирьох дітей Двох синів і двох доньок Свого первістка вони розсудливо назвали Генріхом Зате народжену наступну доньку Мері назвала Френсіс На честь короля Франциска Якому була зобов'язана своїм щастям З королем Франції Сафолки побачилися тільки через п'ять років під час зустрічі двох королів на французькій землі, у так званому таборі Золотої парчі, чудовому містечку із золототканих наметів і блискучих павільйонів.